vás všechny vítám. Jako tradičně začneme poutávkou na příště, což bude 16. 16.11. Eduard Kejnovský, který leží života. Tam Čarlova. První let je Dynamický a života. A. Vrátíme se do přítomnosti, dneska jdu velmi milou povinností tady představit kolegu Juno Lukáše z hudějíc, který parazitologii prostě znamená něco jako ve naším parazitologii. To je lepší, no. ...ve výzkumu, ve výzkumu a smíru, a e, prosloví nám tady dneska přednášku o nějakých zajímavostech kolem nového kódu. Doberete si představit, že to činská... není nadpis. Takže tady nadpis ještě musím říct tady. Syntetický genetický kód, co už přinesl a co nejspíš do svět přinese. Také tak oddíl. Ten název, já jsem si vymyslel, aby byl nějak sexy a nalákal jsem vás sem, ale v podstatě to o tom moc nebude, protože jsem ty slajdy nestihnul. Ale, ale minimálně na to ťuknem. Určitý dojem z toho si myslím, že v tom duchu nějaký bude. Takže tohle je prostě, vidíte, že i ve slušných časákách už se zabývají představou, že by prostě se dělali organismy, které budou rezistentní proti všem virům. A nejenom teda, že, že se zabývají tou představou, ale už, jak možná na konci té přednášky uvidíte, a můžu, můžu to říct hned na začátku, už byly vyrobeny bakterie, syntetické, které mají změněný genetický kód a jsou vodolné k viru. Jo, To znamená, že udělali na Harvardu, vyfiltrovali všechny viry z řeky Kem, nebo jak se jmenuje, a obrovský spektrum prostě virů a pokusili se s tím tyhle ty překódovaný bakterie zabít. Mělo to fantastické výsledky v tom smyslu, že ty viry jsou naprosto geniální stvoření a prostě jeden z trilionů to prolomí, jo? i to překódování. Takže ono to tak jednoduché nebude, ale, ale bude to zábava. Rozhodně si myslím teda to překódovávání organismů, že jo? když všechny mají stejný kód po nějakou miliardu let tady. No a jelikož moje oblíbené organismy jsou protisti, prvoci a to z těch důvodů, že prostě se chovají jinak a vy, ve většině přednášek, nevím, jak to je teď, ale za nás to bylo tak, že prostě prvoci jsou v zoologii na prvních stránkách, že jo, je to tam všechno do dohromady a ptákům se dá mnohem víc prostoru než, než prvokům, jo, což je úplně na hlavu, jo, protože s ptákama se nemůžete živit a v podstatě o ničem nerozhodují, zatímco prvoci rozhodují o tom, jestli tahle planeta se bude dál točit nebo ne. Ale jako, jelikož jsem jeden z mála, co tenhle názor zastává, tak uh, to je stejně jedno. Uh, no a tady klep prostě máte někteří. Proč taky jsou zajímavý? Oni jsou zajímaví samozřejmě nejenom, že jsou maximálně relevantní uh, ekologicky, ale jsou i evolučně hrozně zajímavý, jo? protože... Uh, Zhruba platí, že řekněme nějakých 70% veškeré eukariotický diverzity na této planetě je v prvocích. Jo? Mají jediný problém, že nejsou vidět, že jo? musíte na ně mít mikrák. A, ale jsou hrozně zajímaví, takže kdybych jako byl mladý, tak bych opravdu na nich dělal. No a, a teď teda k tomu genetickému kódu. Takže napřed si dáme pár slajdů, který jsou uh, ve striviální. triviální, jo? a já jsem opravdu tuhle přednášku nikdy nepřednášel. Jo? Včera jsem mi kutil večer, uh, tak se hezky, podivně rodila. Uh, uh, takže zkusíme, jestli to bude takhle srozumitelné, jak se to pokusím předvíst. Uh, a taky se sám budu divit občas třeba, co se objeví s těm. Uh, uh, no a takže tohle, jsou všechno znáte, samozřejmě. Jo? Je, to ten je to ten kanonický genetický kód. Jo? Není to, univerzální genetický kód. To je to důležitý zjištění. Od roku 1979, kdy bylo zjištěno, že lidská mitochondrie prostě má čte jeden stopkodon jako tryptofán, tak se ukázalo, že ten genetický kód není úplně konzervativní u všech organismů. A teď se pomaloučku různé ty varianty toho kódu začínají objevovat. No a máte, ty změny se nazývají reassignments, to znamená představovat, Přejmenování nebo e, přesunutí jedne, e, jednoho tripletu, e, který specifikuje v kanonickém kódu jednu aminokyselinu na jinou aminokyselinu. A to můžete mít sens to sens. to znamená prostě glutamín a glutamát, e, nebo sens to stop, kdy to bude z glutamínu stop, e, nebo glutamin se stane stopem, anebo stop bude mít smysl. To znamená, jak znáte ty tři stopkodony, UAA, UAG a UGA, tak budou kódovat. Tady to jsou tři takové vlastně varianty. A tady tadykle máte teda samozřejmě ukázání. No a, a zase to, co samozřejmě všichni známe, je to ten převod toho čtyřpísmenového jazyka DNA a RNA do řekněme 20 písmenového, když nebudeme brát ty obskurní aminokyseliny, tak do 20 písmenového jazyka proteinů. Což je naprosto geniální věc, že? když se nad tím zamyslíte, jak to příroda vymyslela, že prostě takovýhle tenhle sen switch, že, že funguje a dokonale funguje, že jo? bezchybně. Ten, tu klíčovou roli v tomhle, tom, nebo těch hráčů je samozřejmě spousta, je to ribozom, jsou to, je to MRNA, ale hrajou tam prostě důležitou roli TRNA a TRNA syntetázy. To znamená ty enzymy, které připojují určitou aminokyselinu k určitěj TRNA se specifickým tripletem a který nesmí dělat chybu. Tohle, co to jsou teď, budou tři slajdy, kterými půjčil Marek Eliáš, který se zabývá hodně genetickým kódem, mnohem dřív než já. A on se jim zabývá z toho bioinformatického pohledu. To znamená, že to obrovské množství sekvencí, které přibývají každým dnem, opravdu tak, takže tam hledá prostě insiliko jakýkoliv uchylky porovnává transkriptomy s proteomem a tak dále, má na to spoustu fin. No Tadykle máte jenom prostě pro ilustraci, protože o tom se budeme bavit trošku víc, jak probíhá terminace, translace že jo, ve chvíli, kdy se terminuje. To znamená, že se odstne stopkodon v ribozomu, a k tomu stopkodonu, pro ten stopkodon není žádná, žádná TRNA, která by měla antikodon, který by k němu mečoval. To znamená, že tam potom nemusí soutěžit vůbec release faktor s žádnou TRNA, ta tam prostě nevstupuje a vstupuje tam release faktor. Eukaryoti mají dva a tak dále, ale hookers. A ty, ty ukončují syntézu toho daného proteinu. Tohle se tím nemusíme. No a důsledky takovýhle, pokud nastane porucha, tak ty důsledky jsou poměrně závažný, protože prostě ve chvíli, kdy vám vznikne předčasný stopkodon s bodovou mutací, to znamená, že najednou se někde uprostřed čtecího rámce objeví PTC, je teda primeture, Termination Codon jo, v té hatmatilce. A v tu chvíli prostě končí terminace, pardon, končí syntéza toho proteinu a, a máte zkrácený protein, zatímco když by teda buď tam ten stopcodon nebyl, a nebo by ho ten systém dokázal přejet a ten ribozom by ho jako ignoroval, tak, tak se vyrobí uh, protein uh, plný velikosti. A to, že to není jenom akademická záležitost, je právě zmíněný tady v té větě, že zhruba 10% genetických lidských chorob vzniká tím, že máte mutaci, uh, prostě bodovou mutaci, která vytvoří stopkodon někde uprostřed čtecího rámce a v tu chvíli uh, prostě se vytváří jenom část toho proteinu, která je většinou nefunkční a, a máte patologii a ta, ty patologie jsou zoufalé, jsou to takové ty opravdu často krutý uh, genetické choroby. Uh, takže co, co s tím prostě. Uh, no a tady mě jenom tak napadlo, že máme zdrovna cover, který teď vychází tenhle měsíc a ten for toho coveru je, že, že uh, vidíte, že neurony se učí o jo, protože prostě spousta objevů byla udělaná právě u trypanozom. Tady jsem si jenom je vyjmenoval někde, jo, editování RNA. Bylo prostě popsané poprvně mitochondrii tripanozomy. Byl z toho velký poprask, byl to vlastně největší objev biologii v roce 1986, protože to budilo dojem, že to jde proti centrálnímu dogmatu a tak. Pak se ukázalo, že je spousta forem editování, že ji máme v našem těle a tak dále. Ale to, co je krásný na prvocích, je, že to tam je často v extrémní podobě. To znamená, že prostě tu, to editování tam nikdo nemohl přehlídnout. A ve chvíli, kdy ho popsali a začali po něm lidi koukat, tak ho začali nacházet všude. A nebylo to způsobené tím, že by to byly prvoci, nebo že by to byly paraziti nebo něco takového. Prostě je to obecný biologický fenomén. To též platí pro policistronickou transkripci, pro eh, proměný povrchový proteiny. Transplicing, opět, trypanozomy spliceují, transpliceují každý transkript, takže si toho lidi všimli jo? a popsali ty komponenty a tak dále. Takže vlastně ten, ten článek, co tam máme, je taková plí, že ve chvíli, kdy vlastně zmizí problém spavých nemoci, těch nemocných je tak málo a už jsou léky na ně tak kvalitní, že abyste teď psali do grantu, vymyslím další lék, prostě spavou nemoc, jo. takže to opravdu jako už říkají, ne, nepište to tam. Jo. A, ale což je fajn, jo. nakonec je to dobře, ale my právě říkáme dobře, pojďme studovat dál trypanozum, protože nám může říct stále hrozně moc. No a ale proč o tomhle mluvím v souvislosti s genetickým kódem, který má trypanosoma úplně normální, jo? jako my, úplně stejný. Takže v tom se jako nějak neblejsklá. No ale tam přichází prostě to, že trypanosoma není samá a není to jenom trypanosoma lajšmánie, jak se dozvíte tady na škole, ale jsou to i jiný, tady jsem si počil slide prostě, kde je spousta příbuzných, blízce příbuzných byčíkovců trypanozomě, kterými hledáme jednou za rok. Myslím si, že to tady e, někde bude. Každopádně tady vidíte, že máte rod Trypanosoma, vedle něj je rod Leichmannia a pak je tam spousta nějakých divných rodů, jo? třeba blechomona, které jsou v Blechách a tak. Že jo? E, no a e, ono zas moc lidí, co se o tohle zajímá, není. že jo? Takže je to celkem šumák. No a my jezdíme tady s Honzou Otýpkou, třetí řada, e, s tím jezdíme prostě už asi 20 let na expedice, jednou za rok. Si řekneme, ať se třeba děje, co se děje, tak jedem prostě a chytáme. Jo, tady kleho máte ještě jednou. On opravdu je do toho položený. A já už třeba usínám a mi, padají mi oči do mikráku. On říká, jsme tady, tak jako co děláš? No a... A na těch společných výpravách jsme si s Honzou Leta říkali, co, že, že vlastně to úsilí jo, a teď ještě ten daňový poplatník, co všechno to platí a tak, že by přece jenom jsme z toho měli objevit nějakou fakt divnou trypanozomu. A, a občas jsme nějaký našli takový zajímavý, jo, ale že by to byla nějaká pecka, tak to úplně nebyla. Uh, no a pak najednou, prostě jsme najednou kápli, že jo, a s touto to můžete udělat i na Cover Natureu, který údajně ještě byl někde vyhodnocen, že měl 300 tisíc tweetů a tak dále, jako nej, nej, nejvíc nějaký protřepaný kavr teď. No a, a prostě je to díky. Tady je tomuhle trypanosomatidovi, které stýdle ploštice, no ale ten trapas je, že to je z podpadličských hrybníků, jo. <tějí> uh, takže prostě my jsme jezdili na Papu Novou, Kvineu, Kvojtovi Novotnímu, jo, a tam všude prostě jsme nacházeli takový běžný trypanosomatidy, a, a ta pecka je tady. Uh, Teď, když to víme, tak už jsme zjistili, že jsou, že jsou víceméně všude. Že jo. Eh, má to různě ještě zajímavé konotace v tom směru třeba, že eh, Honza, to možná je tady výborný na téhle půdě, mi eh, tvrdí, že mi asi předesetile tyže sekvenoval jeden gen. A že mi říká, tam jsou spousta stopů. A jsem říká, ty zase sekvenuješ mizerně a tak dále. A hodili jsme to pod stůl. Jo? A deset let prostě to eh, m, m, m, nějak... No, nikam nevedlo, ale zase my bychom nebyli zralí v té době na ten objev. jo, takže... E... No hlavně ten Twitter nebyl tak populární. <laughs> přesně, no a takže když potom... Jo, už to zase končí, jo. už no, zase Twitter trapnej, no. Jo, jo, tak... E... Já, já jsem naštěstí už fungují mimo tyhle zóny. No a když potom dáte dohromady partu lidí, který e, e, si řeknou, že teda se pokusí tomu přijít na kloup, co se v té trypanozomě děje, tak, e, tak je to tady Ta parta a hrozně k tomu zásadní jsou tyhle tři první lidi tady klé, Ambar, což je indický PhD student, který minulý týden dostal výborný job na Harvardu. Potom Zuzana Pavlíková která je z mikrobiologického ústavu tady klé a, a, a vlastně převedla ty objevy naše z té trypanozomy do kvasinky a tím ukázala, že jsou obecně platný. A potom uh, Anna Nenároková, což je ruská bioinformatička odemě z Laborky, která je teď taky v Anglii už na postdokovi. A, a Zdeněk Paris, což je můj bývalý PhD student, teď má svoji Laborku a a dělá, té, dělá RNA, výborně, Leoš Valášek, ten teď píše jeden grand chudák, když já si tady přednáším jen tak v pohodě a, a takhle. No a o co teda jde? Takže prostě ta trypanzooma vypadá úplně normálně, žádný rušky nemá nic, ale když vosekvenujete prostě kousek, no tak zjistíte, že má stopkodony všude, všude. Čím více sekvenujete, tím více je těch stopkodonů, takže jsou jich desítky tisíc. Prostě víceméně každý gen obsahuje stopkodony. No a tak potom samozřejmě uděláte maspeg z těch proteinů a jenom abyste si ověřili to, co in silico snadno vidíte, protože si třeba dáte alignmenty konzervativních proteinů a vidíte prostě, jaká na tam je. Takže ten UAG kóduje glutamát, UGA, tryptofan a UAA, glutamát. No a uh, fajn, tak uh, tohle by nebyla žádná pecka, jo? Tohle už bylo popsaný, dokonce u tří v organismu. Byly to tehdy pecky, když to bylo popsaný, tak to bylo v a, a v Current Biology a tak, uh, že prostě organismy si překódujou. Ale to, že si uh, uh, už bylo popsané, že si překoduju všechny tři stopkodony. Jo? Dokonce u tří naprosto odlišných, evolučně nepříbuzných linií prvků. Takže se to děje v té přírodě. Prostě neděje se to častěji, než za sto, jednou za 100 milionů let, ale když už se to stane, tak, tak se to udrží. No a takže ta logická věc je, hledáte terén, který budou mít antikodon proti tomu stopkodonu. Že jo? A fajn. My jsme našli prostě pro ty uh, GLU, uh, pro UAA a UAG, krásný antikodon. Dokonce jsme si dali udělali filogenetický stromy, ukázalo se, jak ty TRNA vznikly. Uh, prostě v pohodě. Jo? Uh, to je, jako řekli by lidi fajn, tak je zase tu další. Ale prostě to, co bylo zajímavé, bylo, že jsme nemohli najít TRNA pro UGA. Prostě nemohli. Jo? A pak jsme se podívali, čau, eh, pak jsme se podívali eh, na, eh, do literatury a zjistili jsme, že chlapíci, který v cel popsali nálevníka, který překodoval všechny tři stopkodóny, taky nemohli najít eh, tuhle tu térená. A to jsme si řekli, no, safra, tak. Tohle by mohlo být zajímavé. A oni samozřejmě se vymlouvali na to, že, že ji nemají v assembly a že ciliáti jsou hrozný, že jo, a tak. A prošlo jim to. Jo. A, takže, OK. No, a my jsme teda pátrali prostě a říkali jsme si to. Přece musí být nějaká térená, která bude číst ten nsncode. A našli jsme jenom teréná, která, řekněme, kodu je tryptofán, ale která nemá klasický báspárování proti tomu UGA. A v třetí pozici je CA. Prostě to neodpovídá pravidlům, které jsou, řekněme, v roku 66, myslím, definovaným krikem pro báspárování. Takže ta TRNA, jako jsme si říkali, v Safra, pff, to asi nebude ono. A tak ale přece jenom jsme si řekli, budeme jí testovat, budeme se jí s ní zabývat. A ta bioinformatička Ana, která jinak byla, jako, jak se říká, peininzi ale prostě měla jeden nápad a všimla si, že ta TRNA má prostě čtyři, v tom antikodónovém ramenku má čtyři vazby. Ale všechny TRNA doteď mají pět. No prostě ne, že byste si to pamatovali, já to taky nevěděl do té doby, že jo. Ale prostě tadykle má být pět těch vazek. jo. A je to extrémně konzervovaný. A ve chvíli, kdy vezmete programy počítačový na vyhledávání TRNA, tak takovouhle molekulu považují za krypla, za pseudo-TRNA, zmutovanou prostě nefunkční. No a jelikož jsme byli desperátní, že jo, tak jsme si řekli, tak ji budeme testovat. A jak to teda testovat? Dá se to testovat zase systémem, který už je známý. To znamená, vezmete kazetu, jo, musíte to převíst do trypanozomy brucejí, protože v té blastokritidii genetický zatím neumíme modifikovat. Jo. Už do ní umíme dostat DNA což je docela zásadní, protože všechny ty organismy, které mají alternativní genetické kódy, se nedají geneticky modifikovat. Takže si s nimi lidi nemůžou hrát, nemůžete overexpinovat proteiny, vypínat a tak. A my věříme, že blastokritidii k tomuhle změníme. Jsem o tom docela přesvědčený. A, ale my jsme to přenesli teda do tripanozomy brucejí, s kterým můžete dělat úplně, co chcete. A vezmete si prostě nějakou kazetu, kde máte jeden protein, a mezi to vždycky dáte nějaký testovací kodon a druhý protein. A podle toho, kolik se vyrobí tohle proteinu a tohodle, tak vidíte, jestli to ty teréná pročítají nebo ne. A samozřejmě, že do té trypanosomy ještě musíte hodit tu teréná. Ona má normální teréná pro tryptofán, ale vy tam hodíte teréná z té a anebo tam hodíte teréná z té blastocritidie, která je takováhle podivná. No, a co se stalo? Byla prostě pecka, a v tu chvíli jsme si uvědomili, že to je fakt objev. Prostě jenom tady kleta terena to pročítala. To znamená, že se dělalo spousta tohohle z toho proteinu. Zatímco všechny v ostatní Térena to nepročítali. Prostě, jako, jak by neměli. Jo? Neměli by to pročítat, taky to nepročítali. A to dokonce, i když měli tyhle ty dvě stejný antikodon. Ale lišili se v, té, v tom počtu těch bází 4 a 5. Úplně irrelevantní vlastně struktura TTRN, co se týče její specifity pro určitý kodon, ale ukazuje se, že to je naprosto zásadní, nebo naprosto zásadní. Vždycky si vědec myslí, to, co objeví, že je naprosto zásadní, že jo? Pak se ukáže, že ne. Ale teď si myslíme, že třeba jo. No a, a to, co bylo fajnové a to, co neukazují ty data, všechno tohle jsme vzali a dali jsme to do kvasinky na mikrobiologičáku u Leoše Valáška a fungovalo to jako víno. To znamená, že když se vzala ta čtyřbázová tRNA z té blastokritidie a dala se do kvasinky, tak začala pročítat ten stop kodor. A když se dokonce kvasinková pětibázová tRNA změnila na čtyřbázovou a udělala se vlastně synteticky, tak začala pročítat ten stop jo? a Takže e, jsme přesvědčení, že to bude fungovat v lidech taky e, a kdekoliv jinde v zásadě. E, no a samozřejmě ale ta trypanosoma musí nějak, ta blastokritidie teda, my jsme ji nazvali blastokritidie non-stop, právě to se chytlo, že jo? E, protože... E, normálně, když molekulární biologové něco popíšou, tak si půjčí ten v organismus, dostanou ho. Ale to, že si ho jo, a pak všechno to udělají, to jako lidi zaskočilo. A taky, že si ho můžou pojmenovat, jak chtějí. Jo. No a, takže ona nějak musí ukončovat. Ale teď jsme si řekli, že překodovala všechny tři stopkodóny. Tak jak může ukončovat pro syntézu? A, a ona to řeší tak, že se rozhodla, že jeden z těch stopkodónů UAA Používá jako kodon, když je ve čtecím rámci, ale všech 8 tisíc proteinů, nebo kolik jich má, přes 8 tisíc, ukončuje taky UAA. Takže ten kodon má dual meaning, má dva smysly jo? kontextuální. Jeden je, prostě, když je, v, když je v tom čtecím rámci, tak se mu přiřadí, skočí tam t a přiřadí se mu aminokyselina a když je na konci, tak je čtené jako stop. Tam se ukazuje, že to bude kontextuální, většinou jsou tam dva za sebou. Takže ve chvíli, kdy ten ribozom narazí na dva UAA za sebou, tak si říká a je, tohle je opravdu stop, stop. Jo, tady to musím, a tam, tam nějak soutěží ta TRNA s tím release faktorem, jak to tam možná ještě někde ukážu. Takže to je zajímavá věc, že jo, to, proč si ta buňka takhle komplikuje život. Že jo? Až se o tom třeba budete chvilku bavit v hospodě nebo e, budete usínat, tak se zamyslete, proč to ta buňka dělá. Proč si překóduje to, co je vlastně holy grail, to je společný všemu virů až po velryby a sekvoje a prostě e, je jeden genetický kód, že jo? evidentně existuje minimálně pár miliard let. Proč to udělá? No a ta naše odpověď je, protože prostě měla mutace, kdy si to zvorala a měla chcípnout. A ve všech případech chcípla, ale občas to fixnout i v organismy. Říká se tomu constructive neutral evolution. Prostě naprostou blbost té buňce, když se stane milionkrát, tak v 999, 999 tisících a tak dále případech ta buňka chcípne, protože nic jiného nezbejvá. Ale občas to fixne. Ten biologický systém je flexibilní, má tam nějakou mutaci, která umožnila prostě tu, tu poruchu zvládnout. Takhle si myslíme, že to vzniklo, jo? Ne, že by to mělo nějaký hlubší smysl. Ale dá se to využít. Jo? A tohle to je jenom moc povídání už asi a víceméně to tež ale třeba si to přečtěte, je to v těch v komentáři ještě, který e, v tom stejným čísle vyšel. Jo? A ta podstatná, ten podstatný for, že, o který si tyhle ty dva chlapíci všimli, e, mimochodem jeden z nich byl e, už i v, i v Nature, jako vodevřeně, teda se podepsal po ten posudek, e, tak si všimli, že doteď jste vždycky podle... Kodonu, mohli předpovědět TRNA. Kodon, antikodon. Jo, prostě Watson-Krickovský báspárování. A teď máme první TRNA, která nešla předpovědět takhle. Uh, no a tohle, se, uh, uh, tohle bylo dělané levně, protože ambar byl v Indii a já jsem mu říkal, když ti dám, já nevím, pěti kilo, tak to tam nějaký int musí udělat. A on říkal přesně tak, ty blá. Uh. A udělal. No a tadykle máte e, prostě, e, jak to vypadá u normálního ribozomu, kde jste viděli, že se tam pokusila párovat TRNA s tím sobkodonem, ale byla vykopnutá a šel tam release faktor a terminace skončila, ribozom se rozvolnil. A teď, jak je to v, tej, v stejné blastokritidii, Tady máte celou, že jo? tak bude se tam tlačit možná, jestli si to pamatuju, release faktor, ale ten má mutaci zajímavou právě, která možná mu říká, že má být vykopnutý, takže taky bude. Potom tu máte dvě teréná, tu normální, která má pět bází a je vykopnutá a najednou čtyřbázová která by se neměla tady vůbec nikde objevovat, neměla by fungovat. Je to prostě tak, ta, ta, tomu přizadí, při, přizadí tryptofán velice efektivně a teď to asi skončilo. No a takže to je ten příběh té blastokrytídie, který nás přived potom dál, že jo. A začali jsme si všímat, co všechno vlastně už se o tomhle s tom ví a shodou okolností, Právě to má docela asi dynamický průběh. A ve stejném roce už vyšla práce, kde prostě vzali teréná, které jsou toho typu jako pro ty e, To znamená, že přesně mečujou tomu stopkodonu a dostávají je do myší, které jsou model pro e, chorobu, myslím, že zrovna konkrétně i cystickou fibrozu. A nasprejují do plic, Těhle těch myší, tyhle ty syntetický TRNA, a oni opravdu přejedou ten stopkodon. A, a ten, e, ta e, patologie je tím e, hodně snížena. Jo? Takže pecka. A, ale tyhle ty TRNA mají jeden problém. A to, že když mečují ten stopkodon, v, v tom místě, kde mají, to znamená ho přejedou a přiřadí mu nějakou aminokyselinu a proto syntéza běží dál a ten porouchaný protein se syntetizuje v plné délce, tak ale oni budou číst i ty pravý stopkodóny, kterých je tam spousta. A my a máme na to nějaké výsledky z kvasinek, tak ta naše TRNá to nedělá. Jo? Ta čte prostě pročítá jenom ty ty stopkodóny, ty chybný, ty, ty, který jsou v tom čtecím rámci. Takže každopádně prostě už takovýhle, tenhle ten výzkum běží a vzhledem k tomu, že opravdu je to spousta lidí, který trpí chorobama tohoto typu, tak by to byla docela pecka, kdyby se s tím dalo něco dělat. Tady je slide, který ukazuje prostě, že ten systém se vyvinul několikrát nezávisle. To znamená, že jak u týhle tý naší blastokrytídie, tak u nálevníků a uh, u nálevníků a u dinoflagelát, k tomuhle došlo. A ta, ten for krásné je, že my jsme našli v těch sekvencích sedm let starých, který udělali američani, tak jsme našli u těch ciliátu zkrácenou čtyřbázovou TRN. Takže to řešení který ty v organismy minimálně třikrát našli nezávisle na sobě, úplně stejný. Prostě zkrátí proti všem pravidlům jednu térená a pročítají stopkodony, který jim takhle vznikly. No a teď, co prostě s tímhle lesím dělat, jo, dál. A, no. tak bylo no, docela sympatický, že jsem napsal chlapíkovi, který, publikuje jenom v Nature of Science a dělá právě překodovaný eh, syntetický genomy eh, v, na, v Cambridge. A, a on, bylo mi řečeno, že to ani, ani jeho sekretářka, že ten mail nebude číst. A on přijel normálně na obhajobu a eh, toho klučinu, který je hodně jinak chytrý, toho inda, totálně spotil. Jo. To byla opravdu taková ta jako, eh, obhajoba PhD, že na něj naprosto nedělalo dojem, že má nature, že jo, jo, protože to mají všichni z jeho laborky. Jo, ale, ale přemýšlíš o tom jo, a tak podusilo. Výborný to bylo. Uh, no a... Uh, a tady kde máte takový slide, který už jsem ani nestačil, prostě nějak jsem to jenom tak uh, vytahal z literatury. Co, ale teď asi tři slide nebo čtyři slidy, abyste měli ten princip, o co asi go, jo? v tom uh, překodování. Co to znamená? Překodovat organismus, jo? Jak, jak překodovat organismus, když všechny v mají jeden typ genetického kódu a 0,0001% ho má trošku jinak pozměněný, ať tak, či onak to nějak fixlí. Uh, tak jedna z možností je, že vezmete prostě transferovou RNA, tady, máte antikodon, a změníte aminoacyl-TRNA syntetázu, to znamená ten enzym, který spojuje TRNA s aminokyselinou, a tu mutujete tak, aby přidávala na tu TRNA nějakou divnou syntetickou aminokyselinu, která se nevyskytuje v přírodě. Jo? A to znamená, že ve chvíli, kdy ten ten organismus se odsne v přírodě, tak tam nebude moc přežít, protože má zakódovanou uh, aminokyselinu v esenciálním, stačí v jednom esenciálním proteinu, ale tu v přírodě nepozbírá, protože neexistuje uh, a ten protein se nebude syntetizovat a ta buňka chcípne. To je zásadní, protože v současné době v geneticky modifikovaný organismy, ve chvíli, kdybyste si... Měli jeden takhle gen, byste si do něj hodili a veškerý problém GMO by víceméně končil, protože prostě ty organismy by nemohly přežít mimo vaší laboratoř. Další věc je, že třeba máte firmy, které vyrábí protilátky, s kterýma děláte a tak dále, které prostě dělají spoustu věcí pro molekulární biologii, to dělají ve velkých objemech a kontaminuje se jim to a ve chvíli, kdyby měli prostě jaký takovýhle triky, tak se vyhnou kontaminací. A to, co právě dělají v tej Cambridge, anebo uh, laborka takového šílence, který se jmenuje George Church uh, v Americe, v podstatě jsou to jenom dvě laborky, které to, tohle dělají a soutěží spolu a tak dále. Takže co udělají? Vezmou, vezmou si ten genetický kód a podívají se, že některé aminokyseliny jsou kódované uh, šesti kodonama. A teď je třeba, i se ví, že některé ty kodony jsou hrozně málo používané. I v našem těle. Tak si řeknou, dobře, vezmeme si bakterii E. coli a tyhle ty kodony, ta, ona se bez nich obejde. Jo, když je leucín štyrma, nebo já se to nepamatuju, šesti možná dokonce, tak vezmeme a překlopíme je A uděláme a celou tu DNA té bakterie nasyntetizujeme, takže vyměníme prostě pro, tady je, to, je konkrétní příklad, kdy e, TCA a TCG, který normálně spe, specifikují serín, tak jsou teď překládaný jako leucín v tom jejich systému. Jo? A to se stane vnesením leucín, TRNA, UGA a e, CGA z bakteriofág do E. kolí, čím jsou TCA čtený jako leucín. Jo? Na, a ještě udělají tu fintu, že navíc je stopkodon UAG, bez kterého se taky obejdou, nakonec buňka, buňce stačí jeden stopkodon, jako tej, tri, tej blastokritidii UAA, takže si ho pučej a překodují ho tak, aby mu byla přizazena umělá aminokyselina nějaká BIP-A, která není v přírodě, ale je v médiu. Tím tato překódovaná E-kolí navíc nepřežije mimo laboratoř. A, a oni jdou dál... Je to teda poměrně všechno recentní a, a oni tvrdili, že to, to bylo dobrý. loni to vyšlo vlastně tohle jedno překodování a teď už jsou mnohem složitější. Jo? Je, úplně, je to šílený, jo? ten paper člověk, čte v opravdu dvě hodky, aby to pochopil všechno. A loni prostě představili takhle překodovanou e coli a říkali, žádný žádnej virus ji prostě nerozlouskne. Jo, protože ve chvíli, kdy tam vstupuje virovej a je, jo, tady tam vstupuje virovej protein, no, tak ten protein prostě má přeházený aminokyseliny. protože má standardní genetický kód a ty, ty proteiny jsou nefunkční. Takže je rezistentní proti virům. To je jako celkem srozumitelné. Ale ten George Church. Řek, a já tomu stejně nevěřím a příroda vždycky to nějak vyřeší a když, když, když, když prostě tyhle ty E-kolí pošlete nám je a když je nakazíme, prostě budeme sbírat fágy, kde se dá a budeme koukat, jestli náhodou něco přežije na těch. Jo a najednou prostě pár, pár přežilo. Tak se koukali, čím to bylo a ukázalo se, že ty fágy, si sebou nosí TRNA, což se vědělo, že si sebou nosí TRNA, ale že si vezmou TRNA úplně debilní, který nejsou k ničemu, jenom k tomu, aby, překod, aby zvládli ten překódovaný kód. Prostě jeden z miliardy fágů si nese TRNA, která je kripl, ale zdrovna se mu bude hodit v té evoluci jednou za miliardu let, když nějaký vědec překoduje v organismus a on mu to rozlouskne. Jo? Takže... Oni řekli, dobře, tak na to musíme jít jinak a my překodujeme několik těch aminokyselin. A to žádný virus si přece nebere tři TRNA nesmyslný, který by prostě kódovali eh, tak, jak my překodujeme. No a když to udělali, tak opravdu ne. Jo? Na to i ty viry jsou krátký. Jo? Oni jsou schopní prostě svizit jednu tu TRNA, ale ne už dvě nebo tři a vy můžete vyrobit právě těch kombinací několik. Takže eh, Takže to má... Zajímavý potenciál takhle vyrábět syntetický organismy, Teda, o ne syntetické organismy, to je špatně pojmenovaný. A hned by to mohlo být nějak interpretovaný, ne. Organismy, které mají prostě překódovaný genom a s tím se dá vymýšlet spousta, spousta věcí. No a nejvyšší čas skončit, a tohle je teda naše laborka ale vlastně není, protože já jsem nemohl najít rychle nějaký jiný slide. Takže tenhle Klukuš je pryč, tadle je v Anglii, tadle je pryč, tadle zůstává, tadle je v Třeboni, Hasan zůstal, tadle je v Německu, Jirka zůstal, Daria si odnesla svůj grant do, do, do Polska, Prysila je v Praze tady, ta, ta emigrovala do Prahy a tady je v Rakousku. Takže tak to chodí těch našich laborkách, no, vždycky jenom je to dočasný. Takže děkuji za pozornost a...